פרק ב' ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני ויבוא גם השטן בתוכם להתייצב על אדוני ויאמר אדוני אל השטן אי מזה תבוא ויען השטן את אדוני ויאמר משוט בארץ ומהתהלך בה ויאמר אדוני אל השטן השמת לבך על עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע, ועודנו מחזיק בטומתו, ותסיתני בו עינם. ויען השטן את אדוני ויאמר, עור בעד עור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אולם, שלח נא ידך, וגע אל עצמו ואל בשרו, אם לא אל פניך יברככה. ויאמר אדוני אל השטן, הינו וידיך, אך את נפשו שמור. וייצא השטן מאת פני אדוני, וייך את איוב בשחין רע, מכף רגלו ועד קודקודו. וייקח לו חרס להתגרד בו, והוא יושב בתוך האפר. ותאמר לו אשתו, עודך מחזיק בטומתך, ברך אלוהים ומות. ויאמר אליה, כדבר אחת הנבלות תדברי, גם את הטוב נקבל מאת האלוהים, ואת הרע לא נקבל. וכל זאת, לא חטא איוב בשפתיו. וישמעו שלושת רעי איוב את כל הרעה הזאת הבאה עליו, ויבואו איש ממקומו, אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי, ויוועדו יחדיו לבוא לנוד לו ולנחמו. וייסעו את עיניהם מרחוק ולא הכירוהו, וייסעו קולם ויבכו, ויקרעו איש מעילו, ויזרקו עפר על ראשיהם השמיימה, ויישבו איתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות, ואין דובר אליו דבר, כי ראו, כי גדל הכאב מאוד.